ואביגיל ילדה את עמסה, ואבי עמסה יתר הישמעאלי. וחלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה ואת יריעות, ואלה בניה ישר ושובב וארדון. ותמות עזובה, וייקח לו חלב את אפרת, ותלד לו את חור.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 את קנת ואת בנותיה שישים עיר, כל אלה בני מחיר אבי גלעד. ואחר מות חצרון בכלב אפרתה, ואשת חצרון אביה, ותנת לו את אשחור אבי תקוע. ויהיו בני ירחמיאל בכור חצרון, הבכור רם ובונה, ואורן, ועוצם אחיה. ותהי אישה אחרת, לירחמאל, ושמה עטרה, <אתרה> היא אם <אמא> אונם. ויהיו בני <ונה> רם, בכור ירחמאל, מעץ וימין ועקר. ויהיו בני <ונה> אונם, שמאי וידע, ובני שמאי, <וידה> <שמא נדב ואבישור. ושם אשת אבישור אביחיל ותלת לו את עחבן ואת מוליד. ובני נדב צלד ואפיים וימות צלד לו בנים. ובני אפיים ישעי ובני ישעי ששן ובני ששן אחלי. ובני ידע אחי שמאי יתר ויונתן וימות יתר לו בנים. ובני יונתן פלט וזזה, אלה היו בני ירח מאל. ולא היה לששן בנים כי אם בנות, ולששן עבד מצרי, ושמו ירחה. וייתן ששן את ביתו לירחה עבדו לאישה, ותלד לו את עתאי. ועתאי הוליד את נתן, ונתן הוליד את זבד, וזבד הוליד את אפלל. ואפלל הוליד את עובד, ו הוליד את יהוא, ויהוא הוליד את עזריה, ועזריה הוליד את חלץ, וחלץ הוליד את אלעסה, ואלעסה הוליד את סיסמאי, וסיסמאי הוליד את שלום, ושלום הוליד את יקמיה, ויקמיה הוליד חלב, אחי רחמיאל, משע בכורו, הוא אבי זיף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 ובני יהודי רגם ויותם וגשן ופלט ועפה ושעף. פילגש כלב מעכה ילט שבר ואת טרחנה. ותל את שעף אבי מדמנה את שבע אבי מחמנה ואבי גבעה ובת כלב עכסה. אלה היו בני כלב בן חור בכור אפרתה